Ježila. Jesmi Mića. Dogledao smo da našu gostu Aleksandre. To da sve te mošti koje ima u hramu. Jesu mosti naših sestara, mučenica. Njegujaka koje su isto kao i vi, dakle, pomladina svetosavska, takođe dukom pripadale svetom savi, njegovoj vjeri, njegovoj crkvi, njegovome Bogu. I samo radi toga od ruku onih je srce nije prihvatilo poziv neba nije se odazvalo na zov ljubavi nije primilo zrak svetlosti nego je zavoljilo tamo Bio ispunjenom ispunjeno mržnjom prema istini, prema toj miloj božanskoj svjetlosti i mržnjom prema svima koji su je primili, koji je nose i koji njome i svijetle i zrače. One nisu imale nikakvu drugu krivicu one nisu bile uopšte angažovane na neki od nama poznatih načina nisu bile uključene ni u kakve političke partije ni u kakve druge kombinacije i asocijacije prosto su nosile svjetlost i mražnja I tamo to nije mogla da podnese i kako to biva kad čovjek mrzi, pa se u umržnji i pomrači, pa pomračen ništa ne zna i ništa ne vidi niti što može, nego da svjetlost baci u bunar. Misljeći da je u pitanju obična svjetlost, koja se u bunarima, u jamama, u ogogorima, u tamnicama, u grobovi može ugasiti. Tama je takva i tako biva svim, onima koji tamo izaberu sebi za nevjestu, za sapu. Tako je bilo onda. Tako je i danas. A ono što nas raduje, što nas krepi i umudruje jeste ovo čudo jer upravo mošti tigdevo jaka nedavno izvođenog iz og bunara tevol u našim hramovima istu tu, dakle, neugasivu svjetlost svima nama nute. Da i mi pred naletima, istina do danas neviđenim naletima tame, jer ovo sa čime se ljudski rod danas usrijeđe, ne samo u jednom u prostoru jedne opštine, jedne parokije, jedne parkije ili jedne polomjesne crte ili države. Ljudski rod kao takav, to je braćo i sve se neviđen atak tame. Udarali one i ranije, ali ovakvu projevu, ovakav pritisak nismo imali. Međutim, mi uopšte treba da se bojimo nje. Treba se bojimo da je nezavolim. Treba da se bojimo da nas lukava, jer dana je pa i lukava, jer je džavolja u njemu lukavo ne začeta, pa kad zrači ona je lukavi, kad lukavija i zavodi. Toga treba da se bojimo da nas ne zavede. A neće nas zavesti, ako budem u prisustvu svjetlosti božanske, kojom naša crkva sija neugasivo, i svih onih koji su dušom svojom, umom svojom, srcem svojim tu svjetlost primili u tajni sveštenoga kreštenja, živonosnog miropomazanje i spasonosnog pričešća. Kao što su naši sveti predsi, među njima zaista čudesan sabor svetih jasenovočkih novomučenika i ovih naših sestara djevojaka, čije mošti imamo u ovom bogorodičinom kramu da nam svjedoče tu svjetlost, da nas okrabruju Da i mi kao oni prosto budemo svjetugonosni, od nas se ne traži ništa više od toga, ali i ništa manje. Ne druga svjetlost ovoga vijeka, stvorena, pograničena, pa i prolazna, nego nebeska svjetlost, pogagodatna svjetlost koju primamo od Hrista Boga, koji jeste svjetlost od svjetlost, one besmrtne očeve, koja rodi besmrtnog i od suravnog, a pa on uredi kroz presvetu utrobu presvete djeve, da i mi možemo da je primamo od njega, jer postade jedan od nas, i koji god poče može i danas da primi i da bude nos. A onda, braćo se srste, neka tame, neka reži, neka laji, neka kuka, neka zapomaže, neka u svojoj pomračenosti opet i opet ruke ruža neka nas opet u bunare bacaju neka nas opet u neke nove jame zatrpavaju nekakve nove tamnice ovakve ili onakve ta svjetlost ne može da se ugasi jer je nije čovjek upalio nego besmrtni i jedini čovjeko ljubac pa i mi Zajedno sa svima njima da svijetlimo na slavu Boga našeg Otca, Nebeskog Sina, Otcu ravno, časnog, jednoslušnog i Duha Svetog, Gospodi Boga, životvo, da se ponose nam, da svijetlimo na slavu presvete vladičice naše. Bogorodica i na slavu svih svetih apostola koji nam vjeru svjetlonosnu propovijedaš u slavu svetih mučanika koju je krvlju zapečatiš i svetih arhijereja i učitelja vaseljenskih učitelja crkve koju nam tu vjeru jasno propovijedaše i čudesne dogmate stumačeš Na slavu svetih i prepodobnih otaca, koji je životom odeži i vješa. Da se ne bismo zanosili karnevalskim verzijama pravoslavlja i manekenskim modelima vjere, lažni pseudo pravoslavne pobožnosti. Na slavu svetog oca našeg save i svih svetih koji mu iz roda naše postaše oda radujemo se da tu odanos vidimo i ovdje radujemo se posebno slozi braće svešteno žitelja koji su ovako sabrani moć gdje su dvojice ili trujice sveštenika sabra. Svakako, ne samo za ovom trpezu, nego prije svega i iznad svega za onom svetotajnstvu, pa da se vole, pa da se ljube, pa da je Hristos među njim. Kao takvi da vode naroda, onda će i Bog da pomogne, onda će svjetlost braću i sestve, da svijetli iz ovakvih sabranja, da mogu da je vide i drugi. Iako požele da dođu i sa ove svijeće koja simbolizuje naše jedinstvo, da je prime, pa da i oni zajedno sa nama, mi smo otvoreni, zajedno sa nama, ne čuvamo mi sebično svjetlost, nego se radujemo kad i drugi hoće, pa i naši neprijatelji, i drugi narodi da je prime, pa da svi svijetlimu u s vrštenom. I ovdje u vremenu, kroz svetu, a onda daj Bože i u vječnosti, u carstvu, nebeskom koga i mi daj Bože i majko Božja da se udostojimo molitvama svetih novomučenika, jasne svih svetih. Amin, amin, amin. Thank you.